Fes tomas një, një. Në frikë në laj dashër në ustimanë, ti që prega ditë është për natën e vititri. Aske frikë që dënimi Allah ka mundësime së frikë natën e vititri. Në atën e vititri Ajo botë që e thënë në për Andra Se ti e lakmon atave Qo është dhe e feston meta Qo është dhe e feston meta Par këtë arsijë Ulajtë a shërë mësliman Ndo është akja djetë Apo ki kremtim, apo ki pëstim, është i të hevë me si në gjënë me emit meftir, përçka kështë i e ki bo një vejë për vetëm se i ki gjitë për bëllartë e tunë që ta, apo i ki gjitë pëjshitë e tunë ta, apo ti e ki për qëll e pëshin ta, apo ti e ki për qëll e pëshin ta. A i që li e feston këtë në Leta din for të mirëse Ashtu i tonë që jam të festu Dat linjën e Zotitim Qëfar muslimoni lajda shërje Kër t'i thu Allah Sanë se oj Zot Po ta festoj dat linjën A thë Zotit jatë kalim A Zotit jatë kalim A Zotit jatë kalim A Zotit jatë kalim A Zotit jatë kalim I shraqat nafsi Dhinurin هادي فينا ربك تو يا رب العين هادي وانت شطر روحي وصار الدمع يجري يا ربني me tendirën e rrashajit Provo për çka ndodhen të gjitha këtu fatkeqsi, se rezultati çkafit vllazën musliman, se rezultati çkafit ishkatrëj Allahu tebaraka weteala, ata popujt shumë të, tale, popu shumtë, se rezultati mkateve, i harameve, i mos zbatimit të urdhrave të Allahut azza wajal dhe peigamberëve të tyre. Kulbi kulbi lirrashaj تو يا رب العين الغالي منتشره حير وصارت دموعي يا إلهي حب قلبي قدمر عشاني بين يشينا عزت مي تيب <تصفيق> ديكور مليونات شطرتلوار و تذ <تصفيق> vendors و تشتاتروار دم مترياله لازم مسلمن برمي 14 مليار دولار فاطمه اكسبيرت i termetëve turk, sfucia valëve të detit të oqeanit ka qenë atë ditë sa 175 bomba atomike. La ilaha illallah, fuqia e madhe e vëllazërm musliman. Që sa ndemimin Allahu te bareke o taala, kur than Allahu azza wajel, më shkatruën një popull. Kur than Allahu azza wajel, më chuën dënimin e vet ndaj një populli, ndaj një ummete, apo ndaj krer i dunjas, aq aq ushqe nat ojë rreja rreja e madhë dhe ti jete ruhë e shonë moje ri ja jeni ho të me qalbë mirëshënji Allahu aty nuk i ka bërë dy padrejt por ata i kanë bërë vetvetes vet padrejt ata i kanë bërë vetvetes vetë zullom qel she'bi widadan layun tobuk lil ard midan lil ard midan qalam ant fa kam abbaru anha banita al majd atwad anjidan atwad na kërkojm prej tri u ton musliman jotehet krenor posh musliman jotehet pishmon posh musliman na kërkojm prej bive dhe bija ve tona kërkojm te krenohen dhe te mburren me islamin e thyr, leqon leqon humuk lil anq bidan qalam anta fak ma darta anha wa banita wa banita wa banita al majda qawadchidak anta yafulizat dahr vitin e ri to huajin pra 1 janarin me kan imponu komunistat E na komunistat nuk i dojshin po festat e tyre jo festojnë. Një janari nuk i dojshin po festat e tyre jo festojnë. Gjami ullishtati andë mu dharovna këtu e fbul të u me gjemë allafora. E një janari që është? Një janari është e fest pagane e kan festuar romakët e vjetër. Nga se kan adhuruar një hyni të tyre i cile ka pas emnin janë. Prandaj kambeti janari Festa e janit Sheni janit Sveti janit Bol me svetat e hui Bol me shenat e hui Najke mi data tona Najke mi festa tona Nakhnu lawla ke lamashidnat tihar Walakin nakhnu lawla ke lamashidnat tihar Dhe simboli festës e kësaj dite është e baba Dimri E aj baba Dimri Kalzovu fmive tu Dhe thuju e vladi im Baba Dimri është prift Nëse se merve është prift Aj është pop Aj është pop Nikolasi a është popë Shen Martini e s'ka që ka prejtë gjalli haqiz dhe biri muslimalëvit prej Shen Martinit dhe prej prift Nikolasit Këto e në punë shkije, sholë dhezër të dasho Ato në ndrishet ju thënë, kjo është punë shkavi Kjo është mundje të nevë Na e adhurojshim thanën dhe plepin Ta është i elam, ta është kemi fillu të adhurojmë brezin Na adhrundë të adhurojmë Gjami u lëshëtati e më dhamudharafna Këtu hifbul qaume gjemë alla furadha dhe i dhojë qirat sela. Thuje ti çka ka ble bredhin? Pash zotin çka do të më thonë ka kjo? A di çfarë do më thonë ka kjo? Kjo ka sipas atyre që e kanë festë veten, në shtëpi që ndron bredhin natën e Shenjanit, në shtëpi do të ket berëçet. E tia ja don berëçet për bredhita, a do ta festosh ditën e Shenjanit? Ta? A me brev dhe ta ru shpinë tonë dhe për të këqijave Natë dhe në viti tri Nuk dhe ta falisht namazin e sabahit Se do të rishht derin sabah për gjumë Duke pritë shenjanina Sa i prifti nuk ja bjen pa qëtën fëmiju Po ja blen baba por fatkje e manipulon fëmin, ja bën të shpia dhe ja dhuron natën e vitit të ri që me babën ne ka prum baba dimri, po është pop nikollasi. Diçka kim ato, pa zotin. A ha lasë ke kuptua? Bil-yawmuka li-sh-sha'bi widadan li-yakun li-yakun li-yakun. Pygamberi sallallahu alaihi wasallam thaa, kush i përket një populli? Ai është prej atin. Mos i përjoyi aty as në haje, as në pijë, as në veshmbathë, as në kremtime, as në festime se ti ke bajramet tua. Le shqambë moran, le shqambë moran. Zeidul khairat salan ju şemalan wa januban wa nujudan wa wa. Qailosin prindet musliman se çka do t'ju blejnë fëmijëve për vitin e ri gajlosi te herifi e ka gajl edhe fëmit i thon baba çka do të bëjmë për vitin e ri jo nuk bëjmë kur gjë pa do të blejmë pak kikirika ah baba më shumë me blet në tortë of dai dashu a keni pa dikush ta feston vitin e ri tonë A keni pa dikush ta feston Bajramin ton? Në çfarë vafërie jemi naçi kemi nevojë ti u hazojm festat e huaja pa ç'zoti? Çfarë solidarizimi? O solidarizoni kush breme na? ولكن نحن لولا كنا شدنا اتحاد. Festat e tyre i kanë bënë zyrtare, shtetënorë, a ni Bajram toni nuk e kanë pantarëshëm ta bën shtetënor. Po e bën festë Musliman kanë drejt të mos punojnë, pa moshteti vazhdon punën e vet, se kjo nuk ka shtetnore. E ti tashti ke guxim dhe ke ndërgjegje të solidarizohesh me to pa zotit. Bo. E jesh në festat e, e vitit të ri i shehtë të ne festën e halovënit që ta shkove të fundit në ata i shtrigave, kush do më bo ma shtrigan, me të trishtu, i shehtë festat e vampirave, dvdekmive, shkojnë blihin, roba, maskat, gjanët në dryshme, për më u qorodit dhe me përnjohë sa ma shumë me ata të cilet jenë qorodit si shoqëri, dhe me moral që rodit. Dhe një fraksion e gjanave të imitimit të verbër, po ashtu kemi festën e tashtëquar të vitit të ri. Në praktikë çilet janë? Dhe rregullimi i rrugëve, ndriçimi i dyqaneve, rrugëve, shtëpijave tona, blerja bredave, zbukurimi i tyne me zbukurime të ndryshme. Pastaj shitja dhuratave të ndryshme gëzuar vitin e ri për cjelja me ahendje dhe parti për 30 rritur në për restoranet ndryshme reklamat që bombardohemi për gjithë dita ma tepe në për gazeta dhe televizione, medjume shkruma apo elektronik në cilë shkruat në të gëzuar Festat e fundvitit, gzuar këshëndelat, gzuar Krishtlindjet, gzuar festat e dhjetorit, kur ishte edhe bajrami nga ditë e vitit të ri. Kretj aty ne, kutrum bashkë në shkënjë toptan. Këndojm për bajram, bajramin, vësë me madhru Allahu Teala mezi presin restoranet, në punt biznesit, pim raki për bajram, ksem për bajram, vdejejemi për bajram, dejejemi për bajram. Bajmë muzikë për bajramë, për vitri, nga ta parë, 100 euro, nga ta dytë, 80 euro, nga ta tretë, 70 euro. Tënë dy njoja, qonë festojnë festat e veta, një ditë, tëna qonë festojnë, tri ditë. Dhe thue se, dersin e sëdit, këm dash të titulloj mu me këtë qështë e me emrin festomania. Emi shëndru një popull A ka dikush që e ka një fest Mudala shtis në të Me kësy, me bërtit Me hargju, hygjim të ta marim që ta Fishek zjare për hava Gjuj të nalt Digju, si që nëj vajz Nëj plak, nëj gru Nëj njëri serios, qitja parakome Trenoj Shko nër pëngjeret, shpijave, trenoj Qitju në të petardat në dryshme Trenoj Veq e veq, më smukon një identitetin e tëndë, më smusje, si njeri, po me shku dhe me njësume, me, me tjërë. Pase shkëmi ma shtrem fmit të tënë me boba dimën, firma, private, i organizon pëntorët e vetë, bjeri ka 5 euro, 10 euro, hajde tim ledhim në i lanat, edhe të vim të ma shtrem fmit e jujtë që, a, oh, paska në boba dimërit, paska pruti, plët, lojna... Edhe fëmia më gzuu me një fytyrë që nuk përngjan fare me fytyrën e muslimanit dhe është trillim imagjinat sikur që do të shohim pre librave të vetë jo muslimanëve çëshen e kërshëndellave të Baba Dhimnit, dvitë 3 dhe gjanave të tjera. Pse pe mashtron veten tënde që ekziston Baba Dhimni dhe ke mashtrim po mënohesh më me ai imponuat e vladit tënd me Besuqi, ka Baba Dhimn baba i dimret dhe ebne një kanë vun baba dimen tur që të pikëshyri pithojnë Noël baba baba i Noëlit që hisë mërvesh me më pyqë që mica preju e qa Noël që fa prej ardhje ka të franqes kishte kuptimin prej Noël lajm baba i lajmit qa po lajmëran kënjeri Qa po të regon Që natën e viti tri Me 31 djetor Nora 12 natës që t'lidh me 1 janar Kisha kamim shukën banave t'veta Dang, dang Dhe fmija janë du t'mukzu Se boni sa ati 12 Quk krisi petardat, automatat, pushk Qa ki për jashta Kale Sungim me luft Sungim me kalje t'pyjeve Hygjim ta kallim edhe qatë natë Hygjumë të shurdojmë veshë që të si nuk po të lënë asë menon këshi asë menon të mi asë menon vdekje asë menon smund veshë do në mu trenu edhe së timin e ka sante është për mu trenu vitri është sante e më një anërë saba rukët zbrasta është fest e tremë të trem më mu tremë Mu trenu Tënë ditën me një anarë Këtë në gjumë Se kanë pi prom, kanë bozina Kanë etë pranë televizionëve Tuk qyrë, të natën Qako këtë program që A kur gjohë së pat Heqë kur gjohë së pat Dhe tërë kjo Në amen të imitimit Tjo muslimat Një sanë që kur nuk o njo Në historinë islamë Tarëu rakomuniste ka pas bajramat e vet. U myt ky milet të ndruaj bajrama. T'ndru festa. Në kod komunizmit Prizreni kishte 17 nëntorin, ditën e çlirimit, 29 nëntorin, dita e Republikës, 22 dhjetorin, dita e armatas, përpër kuytoi pak komunizme. Kishim në majën ditën e punëtorëve, kem pas 25 majën ditën e rinisë, ditën e Titos. Të Tash e avancu me vampira, me shtriga, me Shan Valentin. Veç diçka, le të ket hala më trenu. Fest, s'ka punë, s'do më punum. Pëshërit dyçanët. Për Bayram, e për Bayram. Kush dalim shëtitim çashtu adat ose mas parë shkem te dekmit. Mas te gratë të xhallmeve. Burrat si shojmë. Shkemi a shojmë gratë nën e çetrit. I vdeshim gratë, shkemi shojmë gratë të tjera të vdeshta edhe tona ti vdeshe për më ndaj pa të tjerë e idhënojmë Allah në bajramin të alën, e idhënojmë Allah në të alën fesat të të hujve. Edhe në qëka filan firma u rënë këshëndelat, krisht dindjet. Kjo parin fetar, qëka e të bo? Mas pari vet krishtertë qësion marë vesh, kur ju ka le krishti, Jezusi, ose Isa a.s. Katolikt kanë thonë, ka le me 25 dhe torë, ortodoks, shkijet kanë thonë, ka le me gjasht, Janë. Mi populli për çam, një fë për çamën mes vetes, spedin kur ju ka lep. Jezusi ti shkon edhe thu, na jam me. Na onanë mëve. Kur e madhe, kure ka festu kjo? Edhe na. Edha e bën 20 pas. Thetori Shihajm këtu në disa libra të krishterëve që kanë folur për festën e Krishtlindjeve, a është festë fetare krishtere. Në librin Origjina pagane e Krishtlindjes, të dy autorëve, Perendmore William F. Duncan Brink edhe John D. Keser, që të dy këta njerëz shkruajnë një libër për ndikimet e paganizmit Phoenix Richter Richter Richter Richter Radiator Radiator Radiator